Üdvözlök mindenkit a 01 Podcast 19. adásában! Fenn vagyunk egy csomó platformon, YouTube-on megtalálsz minket, Spotify-on, Apple Podcast-en, van Discord szervünk, és írhasz nekünk e-mailt a 01 podcast ra A mai adás, mivel hogy ez április 1 jön ki, ezért egy kicsit no brainer ilyen adás lesz, ugyanis egy mitelyek kedvenc dokumentumfilmünket adtuk fel házinak, a Repáborúkat ami egy, azt hiszem 2013-as dokumentumfilm a 444 által. Ezt ö, érdemes megnézni, mielőtt itt meghallgatjátok az adásokat. Én nagyon ajánlom, szerintem nagyon mókás. Linkeltem a leírásban. és akik elemezni fogják velem, az Mark. Sziasztok! Szöcsi. Hello, hello, hello. És a métei. Méző? Na, srácok, ö hogyha megnézétek úgy tudom mindenki megnézte, Métely talán már többször is. Összetudnátok nekem foglalni, hogy mi is van ebben az 44 perc 17 másodpercben? Aha, persze. <gül> <gül> Vannak ö, rapperek. Vagy Óvatosan van nekünk nem kell bírni. <gül> <gül> a lényeg az, ha jól vettem le, az a lényeg, hogy Mr. Bastának van bífja többekkel, meg a többeknek van bífje Mr. Bastával. Én úgy érzem, hogy ő, ő volt itt a főszereplő, és gyakorlatilag arra szól, hogy ki mekkora király. Igen, több volt. E eltaláltam? Hát nagyjából ilyen kicsit művmájár mindegyik szereplő talán, és így, és így egyszerűen nem, nem akarom elhinni egyébként, hogy. Magyarországon van ilyen, tehát hogy szerintem azért őrület az egész, mert annyira rohadt komolyan veszik egymást, meg magukat, hogy, hogy így egyszerűen, bár nevetséges fajó jó szerintem. Mm -hmm. Szerintem nem veszik mindenki komolyan magát egyébként. Volt egy két szereplő, aki nem? nem? Nem tudom. Szerintem az egész annyira abszurd, de tényleg, hogy... Ah! Abszurd? Miért ez az abszurdnak? Hát, hogy... Én azt hiszem, én úgy gondolom, hogy ők, ők teljesen elhiszik azt, ami történik körül, maguk körül, hogy ez mekkora nagy menőség, meg stb. Érted? Uh -huh. Ez a deluxe vannak egy kicsit. Én, én már ott vagyok. És, és mint kívülálló, látod, ez egészet nevetségesnek, vagy ilyen nagyon-nagyon ilyen, ilyen furának? Igen. Tehát ez a tényleg, mintha egy hangyabolyt néznék, tudod, hogy mi ez az őrület. Ők nekik ter teljesen természetes talán. Igen. Hm, de egyébként úgy gondolom, hogy az ad egy súlyt az egésznek, vagy van egy... emiatt nem lesz teljesen komolyan vehetetlen az, hogy azért itt valaki börtönben van. Igen, de szegény baj, meghalt egyébként. Igen. Pár az a fejleményeket. És egyébként hozzáadaltozik hogy... az igazsághoz, hogy... hogy... Ő... Volt ilyen emlékkoncert, vagy ilyesmi, és buszta megvent 500 jegyet, vagy valami ilyesmi, ezzel támogatta a koncertet. Wow. Hm. És Szöcsé, te mit gondolsz az egészről? Hm. Hogy foglalnál össze? Az én kis kelet-európai trap háború, ilyen CBL-vel vagy rá, volt kapható előre csomagolt, ungaréze biefekkel, és magyar termék, <kül> magyar abszolút magyar termék, alsó polcos magyar termék. Szép باشه a Igen. <gül> Én... Olyan, mint egy olyan mint a... mint a mint a feketéknek a, a... ez a bifelés egymással, csak... csak valahogy sokkal súlytalanabbul. csak így magát ezt a magát ezt a azt a jelenséget vették volna át, hogy így Beszolatunk egymásnak, csak nincsen semmi letét, nincsen semmi, nincsen semmi igazából, ami, amiért ezt súlya lehetne az egésznek. Akartak, akartak, az is volt az egyik fő probléma, hogy a paja az oda akart menni, és ugye akart valami súlyt belerakni a dologba, mert még őket érzem úgy ebből a bandából, akik maguk is ilyen piti módján, de hitelesek. Hm. Ez fontos a egyébként én is így gondolom hogy érted, hogy itt nekik jár a szájuk, hogy akkor megvernek embereket, meg hasonlók, és belül ki is nézem, hogy ha leállnak ők, akkor verekednek, nem feltétlenül nyerik meg a verekedést de hogy mondjuk hogy egy, egyenesek, hogy érted, hogy akkor beleállnak a pofomba. Ja, egyébként sokkal többet számít, szerintem is, hogy beállnak, mint most tasszik konkrétan, most tényleg megnyernék de szerintem ez a verekedés ki jó eset, hát... az, azért... Igen, azért a Amerikában az, hogy Uzi-val szitával lövik a házát, kocsiját az embernek, miközben benne van ő is meg a családja, az azért más kategória, mint hogy odállítók könyvdedikálásra és akkor gyere ki a vesztendelé is megverlek. Na, na igen, most akár mekkora nagy gangster vagyok, ha éppen a, a könyvdedikálásomra készülök. ez mondjuk, hogy kevésbé vagy gangster, de, de érted? Ha valami dolgatom, most jön valami csicska, hát nem fogsz vele kimenni verekedni, hát kit érdekel. senki de, de neked neked izé beszélni, hát dolgom van, nem foglalkozok másokkal De az a baj, ugye, tehát, hogyha komolyan gondolnák ezt az egészet, akkor kiment volna verekedni, szerintem. T -t -t. Hogyha tényleg nem megjátszaná az, hogy Mümeyer, vagy nem, nem megjátszaná, hogy ő a kemény, a kemény csávó, meg ilyesmi, akkor meg foglalkozni, kiment volna verekedni. Vagy azt mondta volna, hogy intézzük el egy óra múlva, és akkor oda ment volna, vagy valami. Talán nem, azt mondtam, hogy a puposra volna az égkel, haverokkal, akkor lett volna az hogy még talán valaz is, mennyi meg az mit csiskítás is tett volna, hogy érted, hogy ő nem nem le erre a szintre, hanem az embereivel üti le a másikat. Igen. Én azért nagyon megnéztem volna azt a verekedést. Tehát, hogy mi sül ki belőle. Hát az sok mindenki. Hogy néz ki, tehát inkább az, hogy hogy nézett volna ki. Mert érted, vagy az a gyanúm van, hogy ez a tudod, kis bunyó, vagy hogy tudod, ez a szerencsétlen szenvedés, hogy árokból árokba fordulás, tudod ez tudod, az az, az az nem az megy. Tudod, az a teljesen amatőr, tudod, hogy eddig mindig csak, tudod mindenkit csak fenyegettek meg, vagy a saját testükkel, de sosem fájtoltak még igazából, tudod. Tehát, hogy abban is műmáljenek, még a gangsterkedésben is műmájerek. ez <gül> nem... nem senki nem kapott még egy jobb orgot úgy rendesen az életében? Még, még nem még is az... Azt hisz, az, hogy szóval. van, tudod, ez a... Ja, meg az, az is biztos Igen. egyébként, hogyha tényleg összeverekedtek volna, akkor mindenket azt mondta volna, hogy ő nyert. Tehát, hogy akármi is a kimenetel, mindenképpen a haláláig azt mondta volna, hogy ő nyer. Na jó, szerintem ugorjunk. Azért elég sok szereplőt felvonultatott ez a kiváló dokumentumfilm. Meg tudnátok mondani, hogy kik a főbb szereplők és kikivel van így nagyjából? Mondja mindenki egyet, mit szóltok, és akkor legalább körbeérünk. Jó, tehát nyilván van Paja csapata, ebben van, benne van Paja, meg ugye Escobar a főszereplő, vagy hogy hívják a fickót. Ez egy brancs, ők a valódi gangszerek, én úgy gondolom. Escobar? Hát úgy hívják Paján és Spanyát. Másik Escobar. Oké, Paja G és Escobar. Rosu, igen, Igen, Rozó. Rosu, akkor nem Escobar, jó van. Hello. Tehát mindegy, vele csinál mostanában zenét, gondolom. Úgy láttam. Na mindegy, akkor van a... Paja és Razó. Paja és Razó, akiket csak a fal és a rácsok választhatják el. Igen, igen. igen. És meg is teszi. <gül> ja. Igen. Vagy nekem ott van a legszimpatikusabb a Dell, meg az ő remek rémei. Meg <gül> De ők csak külső szemlélők szerintem, tehát ők, ők nincsenek benne az évek. Igen, ők nem, ők jajajaj. Siszka Pinucci meg Dell, a arra gondolsz? Nem? Csak delnak de, de a nevem maradt, még nem tudom ki a másik. Amikor ott magyaráznak a konyhába, hogy... hogy Aranyászakkal, <síthat> igen. <síthat> <síthat> Meg hogyha nem lesz 300 megtekintés a videón, akkor az ha fogja hagyni az előadója, titek szabad én a videó, osszátok meg egy közöttek olyan kérdés. Rizsit hallanám elején meg. <sínt> Nekünk is ez a mindenki csak letölti és otthon hallgatják rongyosan ezeket a podcast részeket. Együtt hallgatja a család, nem pedig mindenki külön-külön fiók. Ez értetek, a probléma. Nem, nem kihangosítva, mindenki felteszi a fülest, egy szobába. Osztány teremben nyomják, aztán érted, az egy, csak egy, megt egy megtekintés, közben lehet lenne 500 meghallgatók. Meg kéne osztani emberek kellene osztani, ezt Ez ezt, ezt, ezt a podcastot is elmondhatnánk. Különben abba hagyjuk. Ezt a kíváló kontentet. Forsadowing. Sure De jó lenne teltházas, Pecsa, vagy nem is a Puskás Arena nyomni podcastet, hogy ülünk ott, és akkor mindenki hallgat minket. Majd, hogyha nagyok leszünk. Jó, Majd akkor a... van... A... Igen, ki a másik nagy még? De... A Westergomy Kordik Zsolt Jajaj, Westerbond Westergomy Vester... Kordik Zsolt Mr. Basta Mr. Buster, Mr. Buster, az igazi gangster, aki nem médiacelep. Ezt mindenki tudja Ez A nagyon égen, fontos kifejezés. Ezt többen is elmondják, hogy ő nem médiacelep. ő nem, nem. Ő nem RTM. is szerepel TV-ben az, az egy életérzés Youtube <laughs> partner igen. Pontos, az Linkedin profilján is rajta van. Igen? Wow, van Linkedin profilja. Biztos <gül> van. <gül> <gül> hát de egy potenciális repelőadó művész, ne csináld már. De figyel, a partner kötötték, azt se tudták, hogy ő, hol van a. Azért, hol van Magyarország, azt se tudták. Azt se tudták, hogy Youtube-ból, YouTube ott néztek, San francisco hogy hol van ez a, ez a kis ország? És hogy hogy lehet ilyen jó repelőadó? Ilyen jó potenciális. Azon kiéktem, amikor mondta, hogy neki már rég külföldön kéne lenni esetében, Belegondoltam, hogy az ember angolul én elékenes. És várja még egy fontos infóról, hogy legalább 8 cukorral issza a teáját a gangsterrepper. 8 cukorral vissza, azt a kurva teát. A gangsterrepper. Védeljük ki a, az utolsó nagy, nagy szereplő ebbe a... Hát a legnagyobb szereplő, de ő, őt majd szerintem később is jobban tagalni fogjuk. Dope Man, Dope man. akiről azt tudjuk, hogy ő szereti a giroszt, vagy valami hasonlót. <gül> <gül> <gül> nem, nem, nem, csak előtte van. Nem, a nem, Na Na nekem nekem nem, nem, egy kérdésem. nem, nem, eszik. Jó, mindenki eszik. Miért kell nem, egy rossz raktárban enni, Nyomtatók között. <gül> Nézzetek meg, nyomtatók között teszik. Oh, de vágott hogy az a menza, a konyás néni rész. <gül> Igen, de mi van ott nyomtató, meg ilyen nem szóval, remélyedtem. Hát a egyet ott nyomtatják a soriban. Nice. gondolom. Nem nah, én kinézem, hogy ez neki az, valami saját Kiruszozúja vagy kínai kai és akkor éppen ott fogadta az arcokat, ilyen mint a Don, így a hátsó irodában, csak így ennyi, ennyire futotta. Igen. Szóval, igen, tehát akkor a három főbb, én úgy gondolom, hogy van az RTM, tehát Mr. Busta, van ugye Pajagyék és mert a Harpnik féltalán. Van fontosabb negyedik szereplő szerintetek? Szerintem, szerintem még ide sorolhatjuk egyébként két embert, illetve egy, egyik Curtis. Uh -huh. Igen. Szerintem ő ide sorolhatjuk, mert azért neki is van egy nagyobb szeletelben a filmben úgy érzem képes képest, tehát de ő kevesebbet szólal meg, de, de ő is ő úgy tűnik, hogy egy fontos, fontos szereplője itt ezeknek a jeleneteknek, illetve a történéseknek. No meg Majkát sem kéne hagyni. <haz> Majk az nagyon fontos lesz, de róla beszélgetni fogunk, hogy ő hogy jön a képbe. Üh, én úgy gondolom, hogy a körtiszes Fankás dolog az szerintem egy, csak egy kitekintés arra, hogy talán, hogy ott kezdődött ez az egész. Én úgy, úgy, úgy, úgy érzem, hogy ők indították ezt a beefes lavinát, tehát hogy előttük biztos volt ilyen, csak szerintem ők ebben a modern erában az első, aki így, így Magyarországon elkezdték talán. Nem vagyok benne biztos, de így gondolom. Én szerintem is, hogy az egy inkább... az egy előzmény igazából, hogy alakult ki a, a beef kultúra kicsit. Igen... Ö... Jó, itt akkor szerintem specializálódjunk erre a három csapatra. Ö, azt meg tudnátok mondani, hogy kinek van, én őszinte megmondom, a végén nem tudtam követni a dolgot. Ö, kinek van bífje, kivel kiküldte az elsőt, ki nem küldte az elsőt? Azt nem derül ki szerintem egyértelműen, de nagyon úgy tűnik, talán, hogy a busz a száll bele mindenkiben, és utána azt mondja, hogy neki nincsen senki, vesebb baja. Uh -huh. Nem is úgy tűnik, hogy a a Paya tökre így elhasszeltek, meg el voltak a maguk világában, és akkor kaptak valami oltást, hogy ők senkik még nem tudnak semmit. Nem hitelesek, ez a, leg, ez a cool I szó, Igen. hiteles. Uh -huh. Igen, úgy, nem szerintem fontos. tényleg ők a leghit, ők, akik maguk módján ezt az egész szintet hozzák is. Uh -huh. uh, meg, van mögött tényleg úgymond ilyen kis magyar betyáros genkszerség. Uh -huh. És talán... Uh... Nem tudom, hogy a busz, miszer buszta között, hogy volt a dolog, hogy kiadta az első pofont, De ott is van egy konflikt. Hm. De Dopman és Pajó közöttén között én úgy gondolom nincsen. Szóval szerintem. Nincs. Vélegábbis nem volt hangsúlyozva. Nem volt hangsúlyozva. Ja. Tehát a, igazából itt a fő ember az puszta. Dopmán teljesen elismerően ilyen nyilatkozott Hát igen, igen, De szóval szerintem valószínűleg itt a fő konfliktus forrás az Mr. Busta, mert gondolom beláll mindenkibe is a végén. Nem csinál vele semmit, tehát hogy gyakorlatilag tök feleslegesen van egy olyan érzésem. Meg hát nyilván amit beszéltünk az elején, hogy a Curtis-es dolog ott indult el az egész, mert nem, nem tudom azt hiszem, hogy Curtis küldött egyet pusztának, úgy emlékszek? Vagy lehet, hogy fordítva a flasztőre. Igen, volt valami... Nem. Busszá valami valami ilyen rózsaszín, akár mindegy egy újpest gyalázós erőleg dolgot, amire így felkapták a fejüket, körtisszik, és akkor ők ezt nyomtak egy, egy, vissza egy diszt, és uh, abba az édesanyját emlegették a buszának aki akkor beteg volt, és el is hunyt. Igen. És... Uh, Ugye akkor emiatt volt probléma, de ugye a, utána ezzel le is zárult, mikor mindenki rájött, hogy igazából ennek súlya valamiket mondogatnak, és nem csak úgy zé, keménykednek egymásnak. És aztán maga akkor ki is békültek. Igen, igen. Igen, igen, egy valami adásban. Igen, szóval az azért annyira komolyan nem lett véve, és hát igazából ott de szerintem attól függően, hogy buszta ugyanúgy tolt ezeket tovább, ha nem is költész felé, hanem a többi másik kettő felé, gondolom. Igen. Most nem tudom, hogy Dopennek amúgy mennyi, mennyi baja volt ő és Mr. Bustával, mert azt tudom, hogy hát az, az megvan, hogy egy elég, nem tudom, hogy hát ilyen butának tartja, aki szarú csinálja a dolgait, meg hogy nem. nem, tudom, nem szerintem jel... az, hogy jól csinálja a dolgait, az is benne van, csak. <köh> hogy szereti hergeli, mert úgy, szerinte a ostoba a puszta, uh -huh. és uh, amíg hergeli, addig is ráfigyelnek, úgymond <coughs> hogy az ő... Igen, Igen, kb. Ja. Mételjel, erről sokat beszélgettünk, hogy uh, Dopmennek mi is a szerep ebben az egész uh, rap háborúkban, és mi igazából arra jöttünk rá, hogy csak azt akarja elérni, hogy ráfigyeljenek igazából. Tehát, hogy, hogy így élvezi a Rivalda fényt. Én úgy gondolom. Uh -huh. Jajajaj és iszonyatosan élvezi a háttérből irányítani az egészet. <gül> Egyértem új van vele, hogy minél, több, minél többet emlegetik őt, annál többet nyert. Tehát igazából semmi más nincs így a háttérben, csak ezt próbálja elérni minél jobban. De meg olyan jó dolgokat mond magáról így a repről, meg stb. nem tudom. Annyira hozzáértően nyilatkozik az egészről. Igen, én úgy gondolom, hogy ő másik hiteles egyébként, másik hiteles Igen. fél ebben az egészben. Mert... Aki... Igen, és annyiről szól, volna. Aha, igen. Érti, érti a zenét is, meg a repet is, hogy miről szól, meg irány meg is lát erre az egészre, és így nem veszi fel ezeket a szárságokat, hanem csak csak úgy ott van, őt nem, őt nem sértik meg, őt nem. Őt, őre lepatnám minden. Hát igen, tehát hogy ő hátulról irányítja a szálakat, itt igazából, hogy, hogy mondjam, ő úgy gondolja, hogy ő hátulról irányítja, szerintem, de tehát, hogy nélkül is mennének ezek tovább szerintem szépen folyamatosan, ugye a fő beef Busta és a, a Poyachy csapat, csapatak között, én úgy gondolom, hogy Sivan menne, izé nélkül dob, nélkül is csak ő látotta egy lehetőséget, hogy hát akkor én ide beszállok, és akkor most már én is tag vagyok ebben, és akkor miért ne csinálná, hogyha ráfigyelnek. Hát az is izé személyes vitából ered, nem? a ö, az öcsén keresztül, tehát hogy Busta abba állt bele, nem? Nem, az szerintem más izé, azt szerintem a Majka-sztori az kapcsolódik, nem? A Majka-sztori? Én szerintem az a Majka-sztori, hogy. Most egy kicsit megkaparodtam. Kicsit én is. De szerintem az már a Majka-sztori, az majd egy másik videó lesz már. Igen, tényleg, tényleg, a Pityingerek, jó. Na mindegy, szerintem igazából egy ismerősünk pontosan azt mondta, hogy ő a bábjátékos a háttérben dopmen. Dopmen a báb és igazából így a irányítja a szárakat. Nyilván ez egy kis túlzás, mert Ö... nem teljesen igaz, de nagyjából igazából szerintem ugyanúgy story... menne a story Dope Man nélkül is. Talán. Igazából szerintem ennek az egésznek ha, nincs... ha van miszer busza, akkor lesz ilyen szar az egészből. Szóval így lesz beef. De csak hogy ha van még egy Lénye az univerzumban, akkor lesz még egy bif bí valahogy Megoldja. Hát hogy, hogy meghallja a ezért podcastet és belénk fog szállni, mint az állat. Akkor majd beállunk izé kiderül, <gül> hogy Tóth mennek vagyunk izé a bábja igazán. Itt <gül> <gül> tényleg dobinél irányít, minket is baszk. Nem. Őrület. Na jó, öm, most nagyjából akkor összeszedtük, hogy kinek van bífekivel, és, és nagyjából pedzegettük azt is, hogy kinek mi a motivációja. Ne, egyet kihagytunk, hát de elégnek is van De, de, de elég, ne, ők csak 300 nézettséget akarnak. Vagy 3000 Ők <gül> Akartak bífelni, de még a szegényeknek azon jött össze. Igen, mert ugye azt elmondták egyébként, hogy ezeknek a bífnotáknak a nézettsége azért annyira nem rossz, vagy ne, nem, nem túl jó, szóval felesleges ezeket írni nagyjából. Valami ilyesmi elhangzott legalábbis. Lehet, nekem nem, nem rémlik. Valami ilyes, itt mondanak, hogy ezek, ezeknek a beef számoknak... Vagy akkor lehet ez is már a, a repáborúk külön kiadásban volt benne. Hm. volt külön kiadás. Ki igen, igen a, a, abban csak Majka szerepel. És de akkor nem, lehet én már azzal keverem egyébként. Repáborúk. Xpened Universe. Ja, <gül> a, a, a konkrét az a cím, hogy Repáboruk extra. Ogy <gül> történetvonal. Egy totál új történet sztori egyébként, kitöltek meg minden. Retkonoltak valamit, és izjár, már nem is úgy van a onnan a <gül> <gül> Ez volt a Snyderkát, ez a. <gül> a sznáderkát. <-Cut. gül> Na jó, figyeljetek, most összetettük nagyjából, hogy kinek van bífé, akkor kivel, plusz akkor real csak itt is. Mi a motiváció? Kinek mi a motivációja? az azt nagyjából kisakkoztuk, hogy az, hogy őt ő ráfigyeljenek gyakorlatilag úgy, hogy ő semmit nem csinál. Igen. Szerintem, szerintem én, én megvilágosodtam szerintem itt. Aja g ge kívül szerintem itt mindenkinek az a motiváció, hogy minél többet figyeljenek rá, Igen. minél többen hallgassák és minél nagyobb legyen a forgalmunk. Vagy ha nem forgalmuk akkor legalábbis megismerjék őket. Minél több 13 éves rákattintson a youtube hát, Az a Igen. baj, ez, ez Tehát... inkább busztára igaz. Ez busztára és Ez dopmanra is igaz? A 13 éves azt nem tudom, de hogy... Hát a ez... nem mondta, hogy ő konkrétan megmondta, hogy igen, ő azért bíj fel, mert hogy a, a legalább a busztának a kamasz táborra, kattingat az ő ide újra és megnézi és felkúrja magát rajta, és akkor van nézettség és ennyi, hogy meglovagolja a dolgot. Szerintem buszt és azért csinálja. Igen, Na, hát azért, de, de ő ezt el is hiszi, hogy ő a legnagyobb király szerintem. Tehát igen, ő nem megy el. Be. hiszi egyszerűen. Mm -hmm. én, én úgy gondolom. Nyilván Deléknek ugyanez, hogy hát a nézettség. Mm -hmm. A Bajeggyék azok emiatt lesznek a hitelesek itt, illetve hát én, emiatt is. Én úgy gondolom, hogy ők a tró arcok, tehát hogy hogyha valaki nekik beszól, abba le kell szállni valamilyen szinten, vagy zeneileg, vagy lehet, hogy tényleg le vagy ilyesmi, és szerintem talán tőlük hangzik a legtöbbet az, hogy hogy akkor ők kihívták boxpárbajra, meg ilyesé. Tehát hogy ők szerintem simán belállnának ebbe is, minthogy beszéltük is az elején. Hát, eléget voltak börtönbe. Igen, nekik már plusz pár év mindegy lenne. De volt, volt egy, egy box invitálás még, ugye? A Mr. best a Ja, hát, igen. Kiívta uh. és amit a funk elját, nem fogadta el, vagy hát nem, nem állt bele. Nem ment el, de ott volt egy videó, amikor ott karatézik valami helyen, hát én így... Igen. Nekem az nagyon second hand volt így. Hát... ...szekunders légyen. jó szerintem. Igen, Mármint ő hogy gyakorol meg tökéletes, hogy itt csinálja, nem félreértés nehézség, tisztelem ja, azért, de azért. Azért nem ijedtem meg tőle. Igen. Hát, igen, hogy igen. Sokkal jobban megijedtem, pedig nem láttam semmit sem csinálni. Találkoztunk már ilyen emberrel mindenki a megállóban. Igen. Ilyen ember hozza ki a postaimat, tudod? Igen. Ja. Tehát, igen, tehát hogy szerintem Buszta itt a, talán ő a legműmájerebb egyébként gyakorlatilag, szerintem elhiszi magáról azt, hogy ő a legnagyobb, kiváló zenét csinál, meg azért, azért hallgatják egyébként, mert, mert az jó, amit csinál, meg tényleg ő hiteles, meg ilyesmi, de szerintem így csak azt megjátsszanak nagyjából. De mégis őt gondolja, szerintem a. a... A követői vagy a fannyai így a legnagyobb true tehát szerintem egyértelmű, hogy az egy külön életérzés, magukra tetaváltatják, meg, meg mindent. Tó, hogy sikerült eladni, érted? Egy nyugat-magyarországi is csávú, érted, aki valószínűleg jó lépben töltötte az élete nagy részét, hogy tudta meggyőzni ennyi embert, így eladni? a, el. Tehát, hogy túl jó játsza el szerintem. Jó, jó, jó, kitalálta az egészet, meg miért tudom én, szerintem egyszerűen, jó, jó, volt jó helyen, szerintem. Ennyi ha, nem nincsen bajom, úgy, vagy, vagy, vagy hogy mondjam, én erre felnézek, hogy uh, tudod úgymond brandet építeni ebből, most így, így fogalmazunk, mert ez igazából egy brand az egész. Hát az, az. Nett, emberként nem, nem ilyen, uh, de eljátsza, az embereknek tetszik, veszik, vagy nem is veszik, hanem hallgatják, mert ugye épp az a lényeg az egésznek, hogy fúj, fúj média, meg ő ebben nem vesz részt, hanem így. Egy a rajongók hátán él, nem hátán ilyen, ugye, úgyhogy a rajongók tartják fent úgymond ez a szép szóra, hogy... Hát, de pont ez a bajom, mert ez a tipikus pop-reppel, nem mint amik most is vannak, az a... De... Na, Na, mit én, -e? eltűntél. Na, mit én, -e? megszakadt. Elkapottál a kajzék. <hállt> Na, olyan tóp, már újra elkapott. <hállt> Újrán volt ott a hangsúly. Na, és a... Is mm, nem is tudom, hogy eljátszol, valami erről beszélgettünk. Nem tudom mit kezdtél el, majd eszedbe jut. Hát, már szerintem elkapták az RTMS pitbull -ok, és... <gül> és <egy gül> patik, szóval a métejnek eny annyi. <gül> pepperoni. De tényleg eltűnt métej. Na mindegy, a... Ami szerintem, egy Mr. Bastának így... Nem tudom, nekem elég cringe volt ez a... A klipforgatásán, hogy elkezdett beszélni, hogy hogy táncolnak ott az emberek. Úristen, ez visszafogad nézni magad, úgy fogsz nézni, mint egy kis köcsög. De, de, ilyen, de ilyen emberek legyenek a klippenbe, kevés ilyen a, be, kevéd, kevéd a háttérbe. Megvanam, úgy, mit akartam mondani. No. <literalisation> Na, visszatértél. Na, hogy ilyen pop-rapper ez a buszta. <S��> <s <hypotheses> mint ezek a, amik most is vannak, nem tudom, a. XX99, nine nine vagy mi, hogy hívják, tudod? Ezek a nagyon szar zenét csináló poprex-elek. Igen. Úú, jaj, nem kell nekünk ekkor a beef, nem mondj ilyenek. De ha olyan ér nagy neveket? Blá, még a végén. Még a végén feljelent, mi? <laughs> <laughs> Igen, az amúgy azon nevettem, tudod, hogy, hogy reperek is feljelentik egymást, és azon... <laughs> <laughs> De mit csinál? Lerajzol. <gül> igen. De ugye az, az egész izétene, aminek klasszikus mondatokkal, amúgy <gül> vagy arról is beszélhetünk, hogy melyik a, a tétel mondatok talán. Ö, igen. Na, ö, már pöntögettök itt Majkát. Szóba került Majka, ki mondta és miért mondta, mit gondoltok? Te, szedjük akkor... Esem, akkor hogy ki mondta. nem mondta. Dópmann mondta ő ő és, és miért mondta? Hát, az is, egy, uh, web, amit én amúgy tudtam, hogy létezik beef, az a Majka Dope bív. beef. Meg a Funkade, meg a, a Funkadeinek is volt valami bívja, arról is hallottam talán. De hogy a Majka Dope Man biztos, hogy vágom, meg szerintem a fél ország vágja, hogy van. És azt egy kiküldte végül. kinek egyébként, mert szerintem én nem, nem vágom az. Uh, hát nem adj. Egy... Diszt? nem tudok, csak tudom, hogy év volt beef, meg még volt év valami... Nem tudom, ETA vagy TV2-n egy ilyen boxmatchük is, ahol azért úgymond púposra verték egymást, adtak egymásra pár shalert. ú uh, kamerák előtt? Aha, volt egy ilyen konkrétan ilyen box, de hát ilyen, ...mikor az akkor voltál, mikor tizenpár éves voltam. Jó, ja, hát igen. Akkor még az így fú, így nagy dolog volt, hogy akkor a celebek leverhetik egymást. A... Sőt, akkor még a szó szerintem nem is létezett, csak hogy ilyen hírességek ütötték egymást a ringben. Starbox. Ja, ja. Szóval Dope Man említette meg Majkát, és szerintetek mi volt a motivációja vele? Hm. Hát én a további szarkavarást tudnám mondani. Ja, de túl plusz egy. Tehát Igazából... még tovább, tudjon még, még kerjeszteni, még egy kis vizet. Kihasználja minden cseppjét ennek a lehetőségnek. Hogy most interjúvolják, meg stb. Még azt is, érted? Még azt is, hogy interjúvolják róla. Azt is kihasználja. Ja, hát mert lazán benne volt érted, hogy mond egy elég csúnyát Majkáról, akkor majd Majka is mond valamit. És akkor ez már még egy interjú, még egy zé, uh, lehetőség. Ja, hát. és ha már pénz, meg zé, ingyen promó. Mert ez a mai doppent b és azt látom, hogy igazából mind a kettő úgymond okosan csinálta úgymond, a brandingét, meg mindent, is építettek maguknak egy ilyen kicsit birodalmat, kb. semmiből, mert, érted, Majka is egy uh, reality show stárból indult, ja. kvázi, és hogy kinőtte magát. Ja. Egyébként visszatérve, egyébként még az előző témához, lehet nem is beszéltünk még erről, hogy én azt, azt, azt nem értem pusztál, hogy, hogy. Valami ilyesít mondod, hogy egy évben kiad két albumot, meg ilyenek. Meg nem tudom, vagy videóklipet, vagy ilyeset, De az meg, én az én azt gondolkoztam, hogy az, azok milyen minőségűek lehetnek, hogyha kettőt ki tud adni. Tehát, nem, nem tudom, nekem, nekem ért, a busztának a minőségével is olyan gondok vannak, hogy, hogy így, így nem, nem értem az egészet, hogy, hogy így miért hallgatják amúgy. Hát, Mert rengeteget dolgozik, azért van ilyen sok, ami jó. Akik ilyen. Sokat dolgozik, de hát, te van... nem dolgoz, alig dolgoznak, ő meg 300%-kal dolgozik, mint aki más uh -huh. dolgozna, szóval beletesz minden tapait anyjait is. És még gyorsítót sem használ, vagy mit mond? Ha... Jaj, hát, hát, akkor a linnám a teát, lehet én is így peregszik. Hogy... <laughs> Igen, Igen. Ja, tényleg. Buszta akkor vettette, mikor a végén felszólalt a kannabisz legalizálása ellen, szóval az engem így így romokba döntött. Addig még volt szimpátia onnan így. Ennyi. Jó, a busta konspirációs elméletekben nem menjünk bele. Arról lehet beszélgetni, hogy a közdet, fiai, hogy mit mit magyarázott. A jó fiai hatalmány. Megkorecianista összefüggés volt ott tényleg. <gül> nem volt. <gül> én, én nem jöttem rá, hogy ezt mit akar mondani. Hát, hát, egy, hát én, egy, nem az, hogy a horog kereszte A kezdet logó? Nem azt mondta? Nem, nem. Te Tehát nem nem? Nem azt mondja. Épp, épp az, az hogy a... Azzal próbál párhuzamot keresni. Tentem pont, hogy zsidózás volt, nem? Nem fordítom mert hogy jobból üzőjét, tudod? Hmm, nem Ez, az ez az úgy nem... Azért ez durva, hogy egyszerre kettőnek is, két teljesen ellentétes dolognak is be tudjuk nézni a... a náci, náci nácinak is. Talán ez, hogy... egyből Egy Én Én nem vagyok művárt, és azt sem vágom, hogy a kezdet milyen számai vannak, meg hogy ők hol vannak mm. a spaktoromban. Csak hallottam a nevüket, és... és... ennyi. Nem az a lényeg a biefnek, feléjük úgymond, és hát a disznek itt, hogy hogy azok kapják a kormánytól a pénzt. De hát de, de... de a hogy hagyom, inkább. A da, Én, hát hát hát hát hát hát hát hát hát nem hát volt, hát nem volt, a főművesek. A főművesek. Tehát, Épp hogy hát hát hát hát hát hát hát hát hát hanem hogy hát hát hát Nekem ilyen volt ilyen a zsidózásnak tűnt a dolog, ami na, én, volt, de... én, én, én, a más, én a másik oldalt láttam egyébként. Én azt hittem, hogy arra utá, hogy horog kereszt amúgy, de... most, most hogy bontod egyébként, lehet, hogy bújtott zsidózás amúgy. Ja, ja. Na mindegy, Ez azt mondtam, ebben a podcastbe fejteljessük. <gül> ne, nem, csak ez érdekes egyébként, mert, mert, mert, mert, mert hogy most mondod, lehet. Na mindegy. Igazából. Én csak a háromszögeket látom ebben. Igen, én is megnéztem most a logójukat. <gül> Na mindegy, buszta meg a, az a elméletei. Jó, hol is, mit is beszéltünk éppen? Ja igen, az, az, az hogy, a, hogy milyen minőségű lehet az, hogy kiad így két albumot egy évben. Ja. Hmm. Figyelj, nem biztos lehet, hogy akkor a Genius, hogy jó számai vannak, mint amikor arról éneke fel, hogy megbasza az egész országot, és <sírt> <sírt> azon, azon derültem, mert nekem azt tetszett például, az egy jó szám volt. Vagy az a snit belőle, az így Mutatom <sírt> a faggot. Szerintem simán ki tudja pörgetni, úgyis csak ezt csinálja. Szerintem amúgy más előadóknál is van, hogy egy évben két albumot kiad. De én értem, de... De milyen minősége van ennek? Tehát, hogy... Hát, amiért ki tud hozni. Hát, ah, ahogy több. Hát, Amennyi Ez Ez Mert a büzsét az mindig beleöli. Be, az... Beleforgatja. Bele, beleforgatja Hát milyen videoklippet csinált magának? Hát, hát nem, öreg. nem. egy raktárat. Kibérelt egy... Egy régi, Egy régi laktanyát, vagy nem is tudom, mi lehetett az. És nem ratyint csápoltok benne. Igen. Nem áll. És szerintem mindenki látott ott ismerős arcot. Azon a... Igen. Tehát mindenki, lát, mindenki látott olyan arcot, amit már látott. Ha érted, gondolok. Ja. Hm. Hm. Hm. Hm. Na, akkor Majka azért jött szóba, visszatérve Majkára azért jött szóba, hogy hogy így se kis í... Tehát tudta, hogy erről beszélgetni fognak, tudta, hogy erre biztos Majka is megnézi ezt a videót, és akkor majd reagálni fog rá, és akkor jönnek a... Jó, sajtós kérdések, meg rákeresnek a számokra, meg ilyesmi, nyilván ez így működött. E, jó, e, ugye arra futott ki végül a sztori, hogy azért Paja és Buszta között elég éles konfliktus van, és kihívta, azt hiszem Paja ég a Busztát pár bajra, vagy boxolni, vagy nem is tudom, hogy mondják, e, Buszta meg előtte elment valami a West Endbe valami dedikálásra, nem tudom, egy vagy kövdedikálásra, nem is tudom, és akkor megjelent ott baja, és rá valaki, megjelentek a rendőrök is. Na, kihívta a rendőröket szerintetek? Hmm. Én lazán kinézem, hogy szeretem 50-50 az esélye, mert azért érted ott embereket a vesztennek a közepén, a... nem is a vízesésnél. tényleg a kellős közepén a vesztennek. Akkor ne lepődj meg, hogyha a Security vagy akár királyt hívja a zsarukat, főleg, hogyha köröznek, érted? Én Nem az, az egészben a lényeg, hogy oda mentek a rendőrök és lecsuktak egy ártatlan embert, hanem valakit, akit amúgy is köröztek, a nyugatinál, ami az egy roadt forgalmas környék, fognak is, megállítanak és igazoltatják, mert hangoskodott, meg arcoskodott, hát ebben nincs meglepő. De kinézem a a busztából, amúgy, hogy ráhívta az érnyenkuk. Mert érted? A de az pont ez, a, amit Szöccsi is mondott, az pont olyan hely, ahol szerintem amúgy is van rendőr, úgy. Rendszeresen. Kérdezett, ja, nem, ja. nem is az, hogy George dial van a rendőr, hanem ott van, mert tudja, hogy előbb-utóbb lesz valami. <laughs> mert előbb-utóbb szokott ott lenni valami kis összeakadás. Meg az az a, az, az a könnyek, ahol érted hogy egy kicsit uh, szakadtabban, vagy tényleg úgy ki, mint egy magára adó uh, rapper, akkor megállítanak a rendőrök, hát, csak azért is ha van nálad egy szép fű vagy akármi, és akkor megcseszhetnek vele. Úgy, és a Pajaji pont úgy ment, ment, ment oda ilyen bő hiphop-os gatyóba, bomberka, viszerűségbe, szóval egyáltalán nem löpődtem meg volna azon se, hogyha té csak rábök valaki, és hello haver, igazoltad magad. Hm. Elképzelhető. nekem most van egy, van egy elméletem. Olyan, na. A Paya G, az egy igazi mastermind. Az egész hívta magára a rendőröket. És azért, hogy a stand-on balance-es, a hívta rá. És ezzel diszelte, ilyen ultimate. Ez ugye 700 Börtönbe is elmégy, csak azért. Apolo meggyár, Ez 200 ipó, baszki. Nem is ő volt az, hanem a Razó hívta ki a haver. Oh, <gül> oh, <my God. gül> hogy majd átveszi a helyét. Oh, na, nem is átveszi a hét, hanem hogy akkor ez mekkora trúság, már, hogy akkor börtönben van a haver. Mm. No, nem, ne, nem. Ezért is kérek, mert azért na. Azó ah, biztos tette ilyet, állam az. Nem, nem. Nem. nem. De nem, tényleg belül nem nézem ki ezt. A zsarulásért ült, nem árulásért. <tűk> hát nice. ők nem van, ők nem van zerek, ahogy elmondták. Hát ez, ez le is jön a videóban. Ja, nyilván csak olyan volt. Ez csak azért változom, hogy egy yeah. a akkor itt itt vazd meg fél-kettőkor. is, kosoly? <tűk> Terekszett Miklósia? Nem? Nem tudom, ő zárács. De én most kőbányán laktak, azt mondták, kőbányán mondanak. Azt mondták, hogy fel a kőbányára. Ja, tényleg, Salgó Tarjánia, tényleg. Hát igen. Én nem, én nem csak a fél mondom, hanem hogy tényleg így... Szép. Na, én ő, őszintén így is gondolom, hogy ők ők zsúbba nyomják, amit nyomnak. Uh -huh. és. Persze, persze, persze. És ők nem nézem ki ezt, legalábbis, hogy ők olyan ételepi srácoknak tűnnek, akik tényleg együtt nőttek fel, együtt rúgták a labdát is, fel érül az ötlete, hogy feldobod a másikat. Mert az nekem szám, az... fele azért szól, az acabról, meg az összes ilyen izé, a yard izé, egy köcsög, és, és ennyi. Abban nem fér bele az, hogy feldobod a másikat. Nyilván, Vagy nem, ha nyilván. az elég nagy arcvesztés. Nyilván nem. De hogy buszta hívta-e őket? Ez, ez hmm. talán elképzelhető sőt... Szerintem ne. az a baj, hogy nincs elég adat. De szerintem is volt alkalma hívni, érted? Tehát, hogy mikor, mikor hívta mikor volna. Mikor hívta volna, aha. Szerintem leszartam úgy hát, a... inkább. Énképp úgy gondolom, hogy érted a á, a, a New Yorker-ből a Beastiewerfe felhívta szét a rendőrséget, hogy itt valaki vergődik szemben, nem a mm -hmm. Libribe vagy akárhol. Hát már amikor bement, már nem azért, de yeah. körözött személy volt, lehet, hogy körbeadták. vesztené Westernél el tudom képzelni, hogy ott hagynak izét arc mintát, tudod? Hát, az, az figyelj, azért Na, sok embert köröznek. Nagyon meg, amerikai elképzelés, a... nagyon amerikai elképzelés, lehet, el tudnám képzelni. Igen, a Face a rec Recognition tudsz, így becsipogott, hogy ting ting ting itt van pajja. <gül> jó, ez 6 évvel ezelőtt volt, és azért tudjuk, hogy, hogy működik a BRFK. Ah. Azért, hogy arcfelismerő, meg CSR. Jó, van csopó én korok. Felismerő, képzeld már. Ja. De... Pol Interpol. <gül> Igen. Na jó, van valami hozzáfűzni valahatok esetleg? A nincs akkor... Nem le, nem döntöttük el, hogy kinek ja, ki a igen. igen szóval. Mit gondoltok? Ő hívta, vagy nem ő hívta? Nem ő hívta. Nem ő hívta, szerintem se. Szerintem se. Vagy látom rá a szó, de... Ne, szerintem ez csak egy szerencsétlen, vagy nem szerencsétlen véletlen, hanem hogy annyi volt a hangoskodás, hogy a yard megjelent. Jó, bármennyire is szeretném azt mondani, hogy ő hívta, nem... A tények nem... nem, nem erre igen. a... Igen. polgárok hívták. Viszont... Oké, okay, hogy nem ő hívta, viszont van rá némi esély, vagy némi esélyt, hogy a Yard az beszélt végül busztával. És ja, hogy ott mondott-e valamit szerintetek? Tehát kövötte valamit, vagy, vagy, vagy mondott-e valami terhelőt, vagy akármi ilyesmi? Tudna valamit, szerinted? Hát Szerintem nem. Szerintem nem, Szerintem. Tudom, nem, nem. nem semmit, nem mondott semmit. Tehát igazából itt az a kérdés, hogy még tovább befújta-e, amikor hmm. ki nem? Ja. Tehát... Hát, de nem, nem volt mivel hogy meg igazából nem történt semmi. Te Ez van. vagy egy fenyegetés volt igazán, hogy de... de... Azt sem mondtam, mert csak azért csúpták le, amiért alapból körözték. Igen, mm. igen, igen. Meg ja, az, hogy gyereki, meg, hogy megverlek, vagy akár mi, hogy rendezzük le, azt még nem mondanám. Nem tudom, hogy jogilag a fenyegetésbe beleesik, mert... Hát, nem... a... bele, hogyha bizonyos személyek teszik ezt meg egymásra. Ja, ja, ja, de ez inkább bizé volt egy ilyen furán hangzik, de egy gangster ö, udvarias párvaj. Érted, hogy elfogadod, akkor elfogadod, ha nem fogadod el, akkor nem fogod el, akkor nem történik exant erőszak vele, nem fogod pépesre verni. de akkor is izé egy. Itt, tört, Szerintem történt is ez, hogy... Nem. Ja. No, öö... Hogyha oldalt kellene választani Akkor ki mellé állnátok ez, ez három, három jó, én csaki mellé állnék Nyilván Lil csaki vagy, hogy a fenébe hívják De ahogy a három közül kéne választani Akkor melyik oldalra állnátok? Hmm. Hmm. Megmondom neked, én dop meg mellé <laughs> Csak meg Me mellé <laughs> Na, hogy nekem is dopen tűnik a legértelmesebbnek a csapatból És hogy, vagy hogy mondjam a... A busz szerintem a legügyesebb a markeztjén fogásokkal, még brandépítéssel. Uh -huh. Viszont eh, Pajadzsijék a leghitelesebbek, úgymond ebbe a süttyú csirkefogó eh, gangster stílusban. Csirkefogó? De érted. Értem, értem. értem. Eh, dop meg ő nekem a rapper-rapper, úgymond, aki köze, legközelebb áll a az amerikai dologhoz, hogy érti, hogy miért kell rappelni, miről kell rappelni, annyi, hogy ő vőle nem nézem ki a gangstert, aztán ki tudja, persze lehet, hogy az. De érted, na, itt van nem volt ilyen utcai robbantás eh, rapper dolgokból. Hogyha lehet volna, akkor azt mondám, hogy azért van súlya a magyar repnek is, de ilyen szintre nem ment el a gangster rap. Abban van igazság, hogy hogy Ez rossz dolog lenne, tehát hogy... Ja nem, nem, nem, csak értem, hogy az úton. Ja, ja, azért nem szeretnék az izéleszállni a zbkv-ról, és az arcomból robbannyol egy trapant. Megállj a kibet. Jajaj, ez suszka, egy izé... pizzaking és Suzuki az arcomból robbannak. az Majka csinálja úgyis, meg költis nem? Egy pizzakinges drive by, nem. Jaj. Rendelek egy kirasz, és akkor kapok mellé, 6 darab 9 mm-es megkason. Újabb bázatokat találtak paradicsom szó szó megfutva. Tegeti állt halál. Hát abba a pizzakinges, egy pizza bomba szatészta folyt meg. Fuj, ilyen folytat! Főleg a cianiddal van kezelve. Ott mert... a Ja, na Csak azt akartam veszem, de hogy a gangster részét annyira nem érzem ennek a rapnek. Értem, hogy ezzel lehet eladni a keménységet, de... vagy a keménységgel lehet eladni a gangster inkább úgy mondva, de Mi örülök is, hogy nincsenek nincs ilyen repereink. Mert mondjuk szerintem legközelebb ilyen hiteles arcok Oroszországban vannak, akik rappelhetnek ilyesmiről és aki van is múltja, hogy miről repelni. Mm -hmm. amúgy, amúgy, amúgy, nem. UK. Angliában. Ja, az megy ez. A crime az azért elég elismeret műfaj, szerintem, a, nem tudom, Angliáról nekem úgy mindig a, inkább a pankok jutnak eszembe. Meg ott, ott azért, ja, hát onnan jött az egész dolog, ugye? Épp ez az, az a, de ez Magyarországon is megvan, ez a kelet-nyugat elosztás amúgy, hogy... Nem tudom. A, már így a rapperekre is, meg így zenei műfajokra is, hogy most egy, nyug, egy nyugati, nyugat-magyarországi rappel ne adja már elő a gangstert. Adja elő Igen. a majkát, a, azét a, a, a, a party rappert, vagy ilyen pop rappert, de ne a gangster rappert adja már elő. Itt a még Eleti Salgó Tarján, ész, azét, azét, azok már azok csapathatják, azok tudják. Majka is ószti. Szóval, hiszen ha ő nyomna a gangster akkor. még is hinném, de ugye ő fur ezt a pop meg. ő maga mondja azt, hogy ő a gangster kóla látja, tehát. Igen. De ilyen Egy tehát... hol tudja, van a helye, úgymond. Igen, közben meg a kereskedelmi tévén a műsorik között. Igen. Nem tudom. Hát érted, ő tök jó csinálta Már... ő feljött, ő, ő szintet lépett, és neki nem lesz az, hogy gyerekkel, év gyereknek nulláról kell kezdeni. Ó, hát, az, az lesz a vége, az lesz az egésznek a vége, hogy Majka az igazi nyertese az egésznek, <gül> a, a mindennek. Tőle. Amúgy <gül> szerintem kb. igen, ha azt nézed. Ja. Siker, de... meg befutottság szempontjából a buszta Busta se panaszkodhat de hát úgy gondolom De azért Busta-nak meg mondjuk te egyik számát, mint busta Hát... Nem tudom, őszintén nem tudom Veszély, hogy de már hallgattad Ritchieből kinézem amúgy, hogy képes ilyen busta hallgatni Csak kíváncsiságból, meg végig hallgatni diszkográfiát, vagy akármit Hát inkább mint, hát nekem a... Nekem az, az a az, az, az annyira nem, annyira semmi. Tehát, hogy azt meg ezt, jó, nyilván nem csinálnám, me, nem tudnám megcsinálni, vagy valami, de nem egy, egy... Ö... Hiteles? Lehet, hogy ezt keresem értele egy zenében, vagy valami, hogy hitelesebb, vagy nem tudom, jobb, de az, jó, misztipusztát sem hallgatnék, nyilván. De hogyha válaszolni kéne a kettő közül, akkor valószínűleg inkább őt hallgatnám. Hm. Talán. Hmm. Na mindegy. egy ö... ah. Akkor Szöcsü, dopmen Doopman Ah, állnál? Uh, ja, eb, ha ebből a hármasból kell választani, akkor szerintem Doopman az, aki melibe állnék. Ja. És már te? Én szintén dopent választanám. dopmen szerintem arról arról beszél, úgy dolgot, amiről kell. Ő elmondta, hogy politikáról reppel, és szerintem arról kell, Magyarországon erről kell rappel, nem arról, hogy hogy gyilkoljuk le egymást, mert nem az történik. Neki van egy véleménye, ő ezt kiadja, előadja, ennyi. Nem kell, nem, nem, nem arcoskodik feleslegesen, de nem is húzódik vissza. Beláll, mert bele kell, leszharja, le kell. És egy jutók nem. Jaj, ja. Kell... Ja, szerintem a repnek ez a... legalábbis az én fejemben, a gyökere az amerikai repnek is, ez a klasszikus repnek, hogy politikai dolgokat, még társadalmi dolgokat kell boncolgatni és arról beszélni, nem pedig ilyen megbasztak anyát hátán színre <gül> kell nyomni, aminek ami a, a macsóságban és a keménységen kívül más értelme nem sok van, hogyha nincsen mögötte tartalom érted. Hát ah, így van. És... Mételj te? Hiszen a legpolitikusabb műfaj. Zenei műfaj. Ez mondjuk abban... már igazságot eh. egyébként. És igen. És épp éppen azon vagyok, hogy... Egyértelmű Dópen. Viszont... Dópen mögé azért nem állnék, mert neki nem kell segítség. <gül> mert neki nem kell... Nem, még egy báb nem kell. Nem, nem akarok benne lenni. Ezért én Pajadzsi oldalán állok. Amúgy nekem is így lenne, hogy... Zopman, Pajajgy, és tánál utána buszta Én buszta mögé soha nem állni Nem nem tudom Nem, nem ne autres. nekem sem, nekem nem sem Nem tudom meg Előbállók mögé, mert Egyértelmű a bánatukkal tudod nem, nem nézi, nem hallgatja őket senki Jaj, ne Kapunk egy zord páros, ne hallgódj el én is úgy gondolom egyébként, hogy hogy uh, oké, okay, hogy ő tök jó képvisel, amit képvisel, viszont azért Pajadzsijék teljes mértékben hitelesek. És oké, okay, hogy, hogy Dopmen jól közvetíti amit csinál, viszont uh, Pajadzsijék azt mondják, hogy ők gangsterrapperek. És azt nem kiválóan csinálják, úgy gondolom. Nem azt mondom, hogy amerikai szinten, amerikai... Uh, stílus, tehát, hogy amerikai módon, hogy tényleg, mit tudom én, kereskednek minden szarra, meg mit tudom én, összeveretnek embereket, hanem hogy magyarországi szinten, de szerintem azt, azt, azt oké csinálják is, hogy... loptak, csalnak, ha tudtok. Ahogy kell. Hát igen, e, a klasszikus el... magyar felfogás szerint. Szóval szerintem, szerintem ők a, így, tehát hogy hitelesek és ez nekem sokat számít. Hát nekem... Figyelj, ha fognátok a pojágyzsűjéket és mellítenétek egy zenéleg egy olyan ilyen jó, most ezzel nagyon nagyot mondok és le fogtok húrogni, mert egy ilyen belga szintű e, zenei dolgot, ravasságot, rémeket, meg szöveget, akkor szerintem hát az a, a kormányzatlan királya a magyar jánx szerepnek, mert lenne miről szó, lenne mögöttes tartalom, amit saját élmények, amiket meg lehet énekelni, de nem tudom, zeneileg azért nem érzem őket erősnek. Az a baj, illetve, hogyha lenne egy profi producer mögöttük, akkor még nem lenne hiteles, szerintem. Igen, igen, igen, igen. Ja, de nem is arról beszélek, hogy hiteles, hanem hogy ö... a tehetség az egy, az egy bántó hangzik így, de hogy az, az extra, vagy nem tudom, az azért hiányzik ez az a kis mm -hmm. furfa. Nincs ez a, a kiválasztottság erre a szerepre? Ja, talán... Mert hogy ők így elfocsiznak, de ez a me megye megyei szint, és nem a nemzeti válogatott. Igen. De hm. attól még le a kalappal előttük, szóval... Ja. Na jó, akkor nagyjából kettő-kettő úgy gondolom mert tényleg nem tudom, hogy kéne eldönteni, hogy ki nyert. Ez egy örök? Az egy valami biztos baszta vesztett. Az, az biztos, végülről hogy ő... Oké. Okay. Ő biztos. Na jó, igazából nagyobból a végére jöttünk, annyit szeretnénk tő, kérdezni, kérdezni, hogy így általánosságban mit gondoltok -e erről a, Akár a akárról erről a témáról, erről a jelenségről? Fú, hát nagyon hosszú volt ez a 45 perc, vagy nem tudom mennyi a videó. Hmm. Ha nem tudtam róla egyszer érdekes megnézni. Egy-egy szubkultúráját jól bemutat. Hogy hogy létezik az ilyen telepi rap kultúra, gangster rap kultúra. Meg milyen pífeik vannak. Uh, de jaj, szerintem jól átbeszéltük, hogy mik mi, mi a problémák vele. Tebiek? Még uh, Égyszer? Hogy hogy? Hogy... hogy, hát, hogy még hogy a pro pro problémák így az egész az jelenséggel talán. Igen, szerintem jól elmondtuk, hogy... Ö, hogy ne, nincsen ez ilyen súlya vagy komolysága, Igen, hogy... Nem azért akkor a gengsztereink vannak itt, van, ami nem probléma, de ezzel nehéz hiteles gengszterepet előadni, mert mindenki sokkal nagyobb arcot ad elő, mint ami van valójában, meg nem vállal fel konfliktusokat hozzá. Abba is biztos vagyok, hogy ennek az egész beefnek, meg ilyenek nem mi vagyunk a célcsoportja. Ja, hát abba is biztos vagyok, igen. Ki a célcsoportja? Hát azok, az a a, azok is érdekeltek a, ezekbe a ez, ö, potenciális reperőadókban érted? Ja, igen, az, az biztos, Ez egyetértek. de szerintem érdekes tetszik, hogy vannak még. Nem, nem, is, nem is igazán zavar, hogy nem annyira komoly, jó móka egyébként, hogy ez ez így létezik, meg Igen, hogy ezek meg csinálták itt kicsiben, tehát most ez egy. Mm -hmm. Örültek, hogy felkapták legalább, legalább egy interjúra, mennyire jókosság Igen Igen, amúgy azt jó, hogy lett csinálva egy ilyen toxi dokufilm erről, meg ez így rögzítve van, mert tényleg ez egy értékes lehet, hogy tudati 100-150 év múlva az eltén valami társadalomtudós vagy akár ki ezt előszeti, és erről írja a diplomáját, hogy milyen volt a 20-21. századi magyar rap kultúra gangsterre, kocsit. Azt akarod mondani, hogy mindenképp van, lesz egy bölcsész aki ezzel fog foglalkozni. <gül> <gül> Abba amúgy halál, halál biztos vagyok, érted, mint a betyer kultúra a 17-18. században, érted, hogy Fulkós bot, ahol most botta, lecsapta két paraszt egymást a határba, és akkor arra vannak verseink, regényeink, meg konkrét időszak, meg költők, írók, akik ezzel foglalkoztak, és még visszarevedve gondolunk rá, meg politikusaink is izé ezt így ajnározzák, miközben tényleg két darab csávó egy-egy botta leütötte egymást a kocsmerőt alkoholgőzösen. És, és ez a nemzeti identitásunknak a része. Igen. No, no offense senkinek. Wow. Igen. Ez már de most azt kell, hogy mondjam. Majd... Ez egy erős gondolat, megvan a tételmondat. De ugyanegy, ezt mondom, Welcome to én... my TED talk. De, ja. de hogy e ez szerintem része a, a magyar társadalom javának a... Ja, ez egy jó társadalom leírása, ez a videó, hogy hogy hogyan élnek sokan, és hogy mik a problémáik, meg mennyi gyűlölet erősz, nem is gyűlölet, de így feszültség fel van gyűlve bennük. Hm, jó, jó, jó, Téged még idézni fognak 150 év múlva beügyetni. Így van, így van, így van. ezt forrásként feltüntetik. Remélem. Legalább <gül> <Magán> volt értelme. <gül> Na, nem majd, nem voltam. Na jó, Márk, neked hogy tetszett? De mit gondolsz erről a, az egészről? Örülök, hogy van. Tetszett. Nem gondoltam, hogy... Érdekes lesz, amikor elindítottam, de nagyon ragaszkodtál hozzá, hogy ez erről kell egy adás, sőt, az itt az összes életen, hogy az egész podcastot azért hoztad létre, hogy egyszer beszélgethesse erről velünk. Ez, ez így van, és még ne tudjátok még, mik vannak a talsollyban amúgy. De én ezt már elmondtam a saját csepegőm, hogy ez egy, nem egyakorlatilag egy csavar, mert szerintem a második rész óta egyértelmű, hogy csak azért csinálta ezt a podcastot, hogy lehessen egy ilyen adás. Öreg, ér, és ezt nem, nem rejte Eddig Talán, hogy ne vegyen minket ott mm. elfogytak a témáink, és most már így a bödön a hajánk koporás. <gül> nem, nem. De. Megnézte, hogy csütörtökre, csütörtökre esik április és elsője, akkor lesz majd mindig a premier. Ki van találva? <gül> Méges, öreg! Falking Master <gül> Kiderült <gül> hogy valójában nem a nem Ricsi... Nem Ricsi mozgatja a doopment is. Az egész azért <gül> se tőle egy ilyen adásunk. A háttérben meghúzódó Ricsi szál. <gül> <Igen. gül> szóval, örültem, hogy láthattam. Köszönöm szépen, Ricsi, ezt az ellást. Hát, Érdekes dolog, ha derültek, derültek fények. Nem tudom, ezt így mondják-e. És... Nem gondoltam, hogy ennyi mindent lehet majd erről, erről beszélni. Kiváló. Métei, te mit gondolsz? Azt hiszem, ezt én mutattam meg neked, vagy én mondtam, hogy ezt nézünk mindenképpen. ez biztos. Annyira uh, uh, jó volt most hallani, hogy azért titeket is beleszippantott egy kicsit, úgy, ér, úgy érzem. Tehát az elméletek megszülettek, a... Be tud vonzani ez az egész. Tehát ti hype fel, és... Annyira jó fejek vagyunk, hogy csatlakozunk ki. Á, állásról tesszük a, -a, -a. a látókalapat. Ja, ahogy, ahogy kikapcsoljuk a mikrofonokat, ezt a szart még egyszer rá nem veszel minket ilyen súlyos Lehet, az, hogy hogy barát... csak így beletekergettek 5 percenként, megnéztek egy-egy percet belőle, aztán azokat szajkozzák azóta. Nem, én amúgy biztos, meg fogom mutatni barátnémnek és megnézhetem vele, mert ez akkor a ilyen prónyó dolog, hogy ő imádja az ilyesmit, és biztos, hogy valamennyire értékelni fogja, ha még fáj is neki. Szóval mit tény, te mit gondolsz -e erről a találokról? Én, Én azt imádom, hogy az egészben a legjobb, az interjúztató egyszer sem röhögi el magát. <gül> <gül> <gül> Főleg a, a, a buszta rajongók. A, mit <gül> honnan van ez a sár? Anyukám varta. Mi mit valamit édesanyádnak? Nyúl, szeretlek anyu! Szeretlek anyu! Az... Szeretlek anyu! A gangster rapper, rajongó fiatal ember, Ő is éjjjt. szereti az anyukáját. Hát ő is, de... Hát szereti az... De mit üzenni el anyukáját? Hát ugyanezt. <tos> Anyámmal uh... válható tőzek. Baszki, erről rájöttem, hogy ez a videó igazánból a magyar no gas, no break. Vagy full <tos> no gas, tényleg. Hogy így annyira benne van minden, hogy a hogy így, tényleg egy, egy az egyben. A magyar valóság mikro, ja, ja, ja. mikrokosmosza. Hát, zseniális. S, Ricsi, hadd kérdezzek valamit tőled. Esély. Akkor ezt először láttad, ezt, ezt nem tudom, hogy neked ajánlották, vagy random láttad, de akkor egyből tudtad már, hogy ezt, ezt, ezt, ezt meg kell vitatnod másokkal, és meg kell mutatnod, vagy, vagy egy többedik nézésre jutottál odáig, hogy ezt, ez klasszikus. Hát figyelj, én szerintem valami olyasmi volt, hogy én egyszer ezt megnéztem, így, így oké okay volt, akkor tetszett, és valami, sokkal később megnéztem még egyszer is, egyszer nem akartam elhinni, amit látok. Tehát ak akkor, mit nem lehet elsőnek csak így, mit tudom, hallgattam, vagy ilyesmi, nem, nem figyeltem rá komolyan, és mikor másodszor megnéztem, egyszerűen nem akartam elhinni, hogy ilyen Magyarországon van. Tehát, hogy, hogy meg sem gondoltam a fejemben, hogy, hogy van egy ilyen szubkultúra, akik így utálják egymást, és így. Rímeket faragnak egymásnak, hogy úgy anyázzanak, meg ilyesmi. F fel sem fogtam. És aztán azt hiszem, hogy Métaire megmutattam, többször is mondtam neki, hogy ezt meg kell néznie, és Métaire megnézte, és ő is lett szerintem. Nagyjából ilyesmi. És már mindenki a környezetemben megnézte egyszer. Igen. És a, a, a lényeg az, hogy... hogy, hogy, hogy meg, meg beszéltünk róla már Métaire is erről is, hogy... hogy hogy nyilván beszélni akartam erről valakire, hogy egy, egy online adást csinálni erről, vagy valami, mert szerintem van mit beszélni róla, és szerintem rac szórakoztató. Talán a nézőknek is az lesz. Ennyi. Én imádom. Tökéletes. Szuper. Na, hát akkor szerintem Ja, ja, ja. Valakinek van-e még hozzáfűzni való? Ha nincs, Aranyfések. akkor Rajköpéseket, hát arról beszélhetünk, hát a, a, a. Igen, a. Mit csinál? Lerajzol, és ott le. Meg amikor boxpár bajra hívta, hogy vagy vagy, hogy is van ez? Egy az egyben felállítom. Verébarcú. <laughs> igen. A verébarcú, olyan, igen. Vamzer, nagyon szép szó. Elkezdtem használni, mióta láttam. Nem, nem ismerted a Vamzer szót? Nem. Nekem van. Oh. Pedig része ez, ez ilyen pesti nyelvjárás, nem? nem? Nem tudom... Mert ezek a németes ez szavak, ezek általában... Nem, nem, azért azért e, e, Schwab, meg Száz, meg hasonló kisebbség sok helyen élt az országban Lehet, hogy Jó. elétek, nem? de Én hallottam már előtte, és azt hiszem én nem hallom, de teljesen benne van, de... Most ugye yeah. nyelvisz podcast vagyunk. Nyelvisz Hát sport. az ja. már, már nem tudom melyik rész volt az egyik haver, hogy a mandalóriai, igen. Igen, hogy a mandalóriai. Akkor mondta a haver, hogy addig hallgat és utána kinyomta a podcastet, és azóta nem hallgatja. Ez egy fontos kérdés volt, Baski. Én azóta nem merek okoskodni, ja, de nem merek. ezt nem mondhatom, hogy nem merek okoskodni, mert folyamatosan okoskodok, de... <gül> azóta tudatában vagyok a hatalmamnak. <gül> Na, mi egy még kedvenc részed? Egyet mondj még utána, befejeztük az epizódot. <gül> Ez gangster? Hát a piroson nem megy át. <gül> a... Titek etizé? Kis Tini fiúk, lányok néznek. Hát titeket meg senki nem néz. Igen, hát annyira no, terékből no, visz a tüzet, Az nagyon jó. Hát <gül> meg senki nem hallgat. Ne pofázzál, akkor se. <gül> <gül> <gül> <gül> Kipaszhatjuk. Ne jó? Van. Köszönöm, hogy itt folytatok, srácok, és megbeszéltétek ezt velem egy, egy álmom vált valóra. Hallgatoknak. <gül> <gül> hallgatóknak... Ö... Köszönjük, hogy itt voltak, iratkozzonok fel ránk, lájkoljanak, meg komment, szemment, kommenteljenek. Van Youtube fiókunk, Spotify, Apple Podcast, meg minden létező applikáción fenn vagyunk. A Discord csatornánk a linkel van, és írjatok nekünk e a 01podcastkukacgmail.com-ra, természetesen ez végig betűvel van, és nézitek meg ezt a kiváló dokumentófilmet, és íratok meg, hogy tetszett nektek. Köszönjük, hogy itt voltatok, Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok! Ha írtok, akkor csak kicsinek írjatok. Okay. <laughs>